6. Не встигши нічого й утямити до пуття, Тереска побачила, як несподіваний знайомий розчинився у натовпі студентів. «Косить під подумала вона. Тоді розгорнула записку і пробіглася очима по каракулях. «Каліграфія завжди була для мене атрибутом Бога. Примітка моя, Любка Дереша». Вона підняла погляд понад папір і відчула, як зупиняється. Інакше, ніж словом «зупиняється», пояснити це було важко. Вона подолала бар'єр гальмування, проскочила цю оперу скрипу, а тепер, коли сповільнення підійшло до завершення, пора зупинитися назовсім.